Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mirkova. Dobrodošli u emisiju Stream.ly. Danas je s nama profesor dr. Anto Starčević do prijecina Hrvosko planinarske Martin Ščak, član komisije za zaštitu prirode Hrvosko planinarske pruštve. Savet za proči straža, predsednik središnice Ekopatrola, član nadzornog odbora Hrvatskog planinarskog saveza, voditelj planinarskih škola i voditelj tečeva za zaštitu prirode i spoljnu turističku Dobar dan. Možete li mi za početak reći što je to planinarenje? mogu, evo, za početak e, što je to planinarenje, to je u stvari relaksacija osoba od psihički napetosti koje doživljavaju sva, doživljavaju svaki dan na svom radnom mjestu i kod kuće i u tom vrtlogu gradskog života zagađenosti zraka i svega. Osim toga, oni ljudi koji se bave planinarenjem upoznavaju prirodne ljepote naše domovine i širje, upoznaju nove krajeve, zatim upoznaju Bilni svijet. Bilne vrste, zastičene endemične životinske vrste nauče se čuvati prirodu i to njima obogačuje njihov unutarnji, intimni život a osim toga kod planinara je naročito razvijeno do prijateljstvo i osjećaj pomaganja planinarenje bi mogli u stvari podijeliti na tri dijela jedno, ono najobičnije to je planinarenje po bližoj okolici ili naziva se još izletničko planinarenje kada osobe idu po okolici grada recimo ili na bliže i dalje izlete, za to ne treba imati neku posebnu kondiciju, isto tako ni neku opremu naročito, glavno da je udobna. Drugi dio takozvanog planinarenja je takozvani sustavni obilazak pojedinih vrhova, bilo kod nas, bilo inozemstvu, na kada se on napred plan u kojem ćemo područje ići i onda se pripremamo prije, odnosno manje ili više vremena. No, o tome moramo znati dosta kad idemo, znači moramo se naučiti o opremi planinarskoj, o prehrani, o bolestima, o orijentaciji, opasnostima koje nas čekaju u prirodi. Pa onda svi takvi ljudi koji se žele takvim načinom planinarenja baviti, dobro je, da ne kažem nužno, da završe neku planarsku školu, opću planinarsku školu, zatim teče za zaštitu prirode i da onda tako krenu u planinarenju. I treći vid tog planinarenja je takozvani alpinizam, to je u stvari kretanje po stijeni i u stijeni uz pomoć užadi, tu se koriste cepini, karabineri, pojasevi, ljestve, dereze i takvi ljudi moraju imati dobru psihičku i fizičku kondiciju da bi se mogli s tim baviti. Znači ne može se na svoju ruku baviti planinarenjem osim eventualno šetnje? Pa može, ali preporuča se da onda takove osobe idu u društvu sa nekim iskusnim planinarima koji će ih podučiti svemu onom što čeka takve osobe u planini. Znači opasnost od lavina, meteorologija, da znaju procijeniti kako će biti breme, da se znaju zaštititi od uboda insekata, od uje griza zmija i tako što će pravilno ponijeti za isranu, da se znaju začuvati od e, bjesnoće, znači da ne diraju bjesne pse, lisice i tako dalje. Zašto ste vi postali planinari? Pa evo, ja sam tako sticam okolnosti postao planinar još davne 1952. godine. Naime, ja kao mali dječačić krenuo sam sa svojim ujacima. Oni su bili članovi tadašnjeg društva Martinš Čak. čak su ih sudjelovali u osnivanju predatnog društva Martinš čak 1923. godine. To su bili moji ujaci braćate težak, poznati Karlovački Limari, Nikola, Vilko, Branko, Ivica, a isto tako i moje tete Julčika. Julija, Jelka, Petronila, Kristina, Vilma i Slava, one su isto bile u tom planarskom društvu i one su, oni su čak 1923. godine mislim da je bio 27. srpanj kada su se uputili zajedno sa ostalim članovima Vartiščaka na izlet na Okić. Osim toga i moj tetak je bio poznati karlovački hoteljer Branko Herljević koji imao svoj hotel Goran u Starčevićevoj ulici i tamo su poslije sastanka jer su se sastanci planinara održavali na bani u kući gospodina Tončeka Antuna Kmetića i onda su poslije toga oni išli k njemu na kavicu na pijaču na sok. On je isto tako bio planinar pa je to sve utjecalo na mene da se ja tako još od malih nogu uključim. Koliko bi pogledali kada datiraju počeci planinarenja u našem gradu, to bi mogli svrstati u prvu polovicu 19. stoljeća, naime, naša sugrađanka spisateljica i lirka Pinistica Drago ona je u svom dijelu napisala poznat. Je, poznato je njezino dijelo kapitalno dnevnik jedne žene gdje je na 1094 strane opisala sve svoje putešestvije i događanja. Tako isto tu napisala kada se pobela na brdo Martiščak nedaleko Karlovca zajedno sa svojom sestrom Inkom. U to vrijeme još je do kroz Vele Velemarić prolazila vojna krajina. Tu su bili vojnici i oficiri pa ona tako Isto sa jednim oficirom se uputila gore na brdo Martinščak po kojem je i društvo dobilo kasne ime. To je bilo 19. travnja 1836. godine, a kao prva žena alpinist popela se po stijenama Okića na Okićgrad. To se zbilo 13. rujna 1843. godine i to smatramo kao početke planinarenja u našem gradu i Dragola je bila prva hrvatska alpinistinja. Igrom, tako, pred sudbine ili roni, ili kako to ćete, jer je ona umrla 1875. godine, u Ogulinu, to je bilo 1874. godine, zbio se takozvani povijesni susret, to svi znaju, kom god rećete susret u Ogulinu, svi znaju, o tome šta to je. A možete li mi malo više reći o tom susretu? Mogu, zašto ne? Taj susret se odigrao 15. travnja 1874. godine. Tamo su ovako na jednoj terasi, u jednoj gostioni sjedili Vladimir Mažuranić, to je bio naš novinar i križevnik. On je bio brat poznatog bana Pućanina Ivana Mažuranića. S njime je bio društvu i književnik Bude Budimir Budisavljević i oni su tako pili kavu i na jedan prema njima je uputio se jedan čovjek i čak su posle opisivali taj susred, veli da je imao jareću bradicu i da je bio čelav i da je bio obučena bolje. Znači, da, a to je bio sveučilišni profesor matematike iz Graca, profesor dr. Johannes Frišov, i on je sad došao tamo i njih je tražio da li bi oni mu mogli nekoga naći koji bi njega drugi dan vodio gore na klek i na Bjelolasicu. I oni su našli tamo gospodina jednog Ivana Turkovića, koji je njega proveo gore preko kleka Klečica do bijelolasice. I sada, kad se Doktor Frišov vratio u grad, onda je on bio oduševljen ljepotama toga kraja i on je pisao svom prijatelju Zagreb, to je isto bio jedan poznati geolog, Đuro Pilar, da bi bilo u Karlocu dovoljno e, poželjno da se, ne samo u Karlocu nego i u Hrvatskoj, da se osnoje planinarsko društvo. Jer kad je to društvo osnovano Hrvati su onda bili deveti narod na svijetu u planinarenju. Kada, I znači kada je osnovano to planinarsko? društvo je osnovano ovako najprije, taj e, dr. Đuro Pilar, je pozvao svoje prijatelje on je bio sveučilišni profesor imao je puno prijatelja i on je njih pozvao na snivačku škupštinu koja se zbila 15. listopada 1874. godine i oni su odlučili da se osnoje Hrvatsko planarsko društvo međutim morali su još nabaviti nekakve dozvole nije to bilo ono vrijeme samo tako dobi dozvolu i onda su oni tek 29. travnja 1875. U glavnu skupštinu i onda su osnovali i zvanično to društvo. U Karlovcu je i ostalim mjestima u Hrvatskoj, te godine, znači 1875. i 1876. osnivale su se podružnice i povjerenici. Tako je recimo u Karlovcu povjerenik bio profesor Karlovačke gimnazije Rudolf Krušnjak, zatim su tu još bili Stjepan Širola, isto književnik, planinar i prosvjetni inspektor bili su tu i Davorin Trstenjak jedan isto vrlo štovani pedagog u Karlocu koji je napisao odnosno u svom dijelu jednom je napisao veliko nije bio na Loviću prekriškom, taj ne zna što je Hrvatska pa je tu bio i fotograf Inko Krapek koji je u Karlocu napravio prvu razrednicu a čak je pozvao tog doktora Frišofa iz Graca da zajedno sa njim posjeti špilju Siću nedaleko Kavljaca. I svakako ne smijemo zaboraviti niti ljudevita Rosija, domobrasnjskog časnika koji je do smrti živio u Karlovcu, najprije u Šimunićevoj današnjoj, to se zvalo nekad Gospodska ulica ili Herenštrase, a poslije toga živio u Radićevoj ulici gdje je nekad bila gostiona Zlatna jabuka, kapa gore na katu. On je inače osnivač i filatelističkog društva u Karlovcu, bio je vrhunski botaničar, prolazio je sve predjele velebita cijele Hrvatske i Slovenije, u vrijeme kada još nije bilo nikakvih takozvanih prevozni sredstava jer je on umro 30. godine, 1930. godine u Karlovcu znači to je negde bilo oko 1900. godine i on je živio čak u Karlovcu 23 godine i osnova je to Hrvatsko filatelističko društvo i za njega je interesantno, on je umro 7. srpnja 30. godine za njega je i interesantno da je uz to sve što je bio bio je u prvom reživu redu čovjek jer njega je to planinarenje naučilo i botaniziranje da se ljudi ne mjere po robi, po odjeći, nego po ljudskosti tako da je on bio u prvom redu čovjek u to vrijeme počelo je izlaziti glasilo Hrvatskog Planarskog saveza koje se zvalo Hrvatski planinar izleti su se u Karlovcu već 908. godine bili na klek a postojale su razne sekcije na školama na gimnaziji i tako tako su sekcije imale imena recimo Risnjak, Velebi, Dubovac Klek, Ozalj Zrinski i te sekcije su također vodili profesori lazu. Marčetić, Edo Štefan i Mate Mudrinić interesantno je tu napomenuti da su svi oni ljudi koji su se bavili koji su vodili u to vrijeme planinare i izlete da su bili u gotovo 95% slučajeva profesori jer njima je bilo najlakše širiti tu ideju planinarenja među učenicama među džacima i, tako. I, i nakon jednog Događaja. godina je to bila 1922-a, negde u kolovozu, profesor Milan Ribar, on je bio na vrhu Triglava i on je onda vidio ljepote tih slovenskih planina i on je potakao osnivanje planarskog društva u Karlocu. Tako da je osnivačka skupština bila u Karlovcu 21. požujka 1923. godine i svi zainteresirani za planinarenje ono vrijeme sastali su se u takozvanoj dječeškoj školi. To je bila ova škola današnja, Drago u Radićevoj ulici. I kad su održali taj osnivački sastanak, 5. travnja su isto 1923. godine održali su i osnivačku skupštinu. Možete li mi reći kada je osnovano to planinarsko društvo Pa To planinarsko društvo Martinšćak osnovano je 5. travna 1923. godine, isto tako u današnjoj školi, školi Dragove i Janjević. Za prvog predsjednika izabran je profesor Dušan Jakšić, on je inače bio prosvjetnik inspektor i pomoćnik ministra prosvjete. On je bio u Zagrebu predsjednik eh, planarskog društva Sljeme. Zajedno sa Franjom Draženovićem prvi su se popeli kao prvi Hrvati na Mont Blanc, na Grossglockner i na Matterhorn. Za tajnika je tom prigodom izabran također profesor Milan Ribar, To je bio brat našeg poznatog nekadašnjeg političara doktora Ivana Ribara, Tajnik je bila fanika Hitlera a blagajnik Ivan Bart. Društvo je svoj prvi izlet organiziralo, mislim da je to bilo 21. travnja, 823. i to na Vinicu. Sa njima su zajedno išli i zagrebčani, i to dr. Josip Poljak i profesor Josip Pasavić, koji su bili u to vrijeme predsjednici HPD-a. Društvo je također organiziralo u periodu između prvog, do 7. polovoza te iste godine, znači 1923. na triglav i tom prilikom na Triglav su se svi popeli, a to su bile učenice takozvane preparandije, odnosno učiteljske škole. Njih je bilo 14 i one su se sve popele na 2864 metra visoki Triglav. Donesen je te godine tu društva, zatim pravila ponašanja i kao što sam već rekao, stastanci su se održavali. Na bani u kući gospodina Tončeka Kmetića, a poslije toga su išli na piće, na kao, na sok, u Starčevićev ulicu, u hotel Goran, čiji je vlasnik bio Branko Hedljević poznati Karlovački ugostitelj. Sad su se predsjednici mijenjali, skoro svake godine bio novi predsjednik, pa je tu bio dr. Izidor Vinski, pa je onda bio Slavko Balaš. I u to vrijeme društvo je brojilo 214 šlanova prema podacima koji su zabilježeni i imali su čak i svoj ormarić planinarski koji se nalazio na pročelju Karlovačke kavane. Kasnije su predsjednici bili Milan Zemljak i inženjer Zlatko Satler tajnici dr. Vladimir Lašković i interesantno je ovdje spomenuti jednog neumornog čovjeka ja sam Imao tu čas da sam s njima i planinario i surađivao, a to je bio inženjer Zlatko Satler, koji je bio predsjednik martin Čaka od 35. godine do rata, znači do 41. godine. On je bio tako jedan samozatajan planinar, dobar prijatelj, gotovo da ne rečem svaki dan je visio u mojem Odnosno, ne u mojem, pardon, u, u Verštatu, to se Verštat Limarska, zvala mojih ujaka jer su oni radili na starom gradu, u, ono limarju gore, gromobrane i tak dalje. On se inače popeo na 2924 metra visoki vrh Musalu na planini rigli u Bugarsku. Još je tu vrlo značajno spomenuti da on četvrtog rujna 1935. 308. godine, pardon, bila je 15-godišnjica Mateščaka i on je preuzeo od grada staru gradinu Dubavoc ponad Karlovca i spasio je od propasti. On je obilazio od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, sakupljao donacije i tom prilikom, kad je ta stari grad predan na upravu planinarima. Tu su čak bili i predsjednik Hrvatskog planarskog društva iz Zagreba, doktor Ante Cividini, bio je i poznati karlovački političar Aleksandar Majder, pa Ivan Laufer, a jako puno planinara iz Zagorja i Siska, iz Like. Znači, to je bio jedan događaj koji je ključni i centarni koji se zbio pred rad. Na taj je došao rad, 1941. godine, aktivnost društva iz razumljivih razloga je zapela u vrijeme rata, je drugi svjetski, to je bio drugi svjetski ret tako. Je. Bio je u Karlucu profesor, odnosno pardon magistar farmacije Karlo Andrašević koji je u svojoj apoteci ljekarni primao i stalno vršio razgovore sa planinarima, to im je bio kao drugi dom, planinari su dolazili kod njega, gdje su bili, kuce spremaju. Interesantna stvar je isto spomenuti ovdje, da je on za cijelo vrijeme rata bio u toj apoteci, da je davao planinarima lijekove, zavoje, sanitijski materijal, da su to oni prenašali u ruksagima, odnosno naprtnjačama okolo po terenu i da nikad nije bio od neprijatelja otkriven i to je tako trajalo sve do završetka rata. Kasnije se on aktivirao i osnovao je, mislim da je to bilo u 50 i sedme godine peraločki ocijek planarskog društva Dubovaca. Nakon rata, znači tamo, 48. godine, rad društva je opet malo obnovljen i to je trajalo do 52. godine, ali pod imenom Karlovac, znači planarsko društvo Karlovac. Nakon toga, 1952. godine, osnovano je društvo Dubovac, koje traje još i danas, a 1200. godine, 1991. godine osnovano, odnosno bolje rečeno, obnovljen je rad nekadašnjeg planarskog društva Martišarij. o tom sastanku sastavnom planinarskom troštom Mogu, mogu, zašto ne bi mogo to? Znači, to je bilo 15. ožujka 1991. godine kada su se tako u večenim satima u onom istom hotelu Goran Vlažneško, Branka Hedevička gdje su ondašnji planinari dolazili na druženje u tom istom hotelu Držana je osnivačka skupština tog Hrvatskog planarskog društva Martinš iz Ovdje su bili prisutni, mogu ih ovak na brzinu koliko se sjetim navesti, bila je Jasenka Miksić korpar, pa je bila profesorica Jasminka Petrekanić, Marina Šojat, onda je tu bio novinar Josip Grdina, pa Anton Vale Petrekanić, onda je bila Olga Morić, Marija Đaković, Zorica Okičić, onda Zenta. Veljko Zatezalo, Pa Dugi, Mirovla i Savljević, Marjan Polanc, zvani Polo i Stevo Kostadin. Zan krecenika je izabran Josip Grdina za tajnika Anton Petrekanić i Zorica Okićić za blagajnika. Da, ovdje spomenem još i to da je u čast toga osnivanja društva poznati Karlovački planinar je bio ospelolog, kalpinista, markacista, vodić, član Gorki Straža, Čuvara Prirode, ekopatrola, Marijan Polanca, on je bio poznat po Nadinkom Polo, on se uspel na Triglav i tamo su izvjesili na vrhu Triglava zastavu grada Karlovca naime ja sam isto to je bilo 1983. godine kad sam zajedno sa njim popeo se isto tako na Triglav kad je nosio jako veliki ruksak u kojemu je bilo svega od posuđa, od pijače od pive i onda kad smo došli po Triglav, onda smo si popili jednu Karlovačku pivu i sad ove godine to društvo slavi, evo još malo 18, 15. ožujka bit će 18 godina i što su ti članovi Martiš Čaka u tih 18 godina napravili Kje je inače planinarski dom baš? E, sadašnji planinarski dom je u prisacima, to je jedan za selak Mahić pri, e, Smukavići ali to je tek nekih pet godina inače smo prije toga imali planinarski dom u Zadobarju znači uredili smo i taj planinarski dom i ovaj u pisacima uz to planinarili smo po cijeloj Hrvatskoj osnovali smo biciklističku sekciju pamarka, cističku sekciju e, naši članovi su u velikom broju završili tečajeve za zaštitu prirode koje je organizirao savjet ja sam ih vodio e, surađivali smo sa ostalim planinarskim društvom sa vrlovkom iz kamenjem, sa vinicom iz Duga sa Dubovcem, sa Karlovcem isto tako tu i sjeradnja sa glivarskim društvom Karlovac gdje godinama priređujemo zajedno takozvane glivariada i onda ubiremo gljive, determiniramo, spravljamo jela i tako. Osim toga društvo ima i svoje planinarske sekcije na školama tako je na osnovnoj školi Banija isto postoji planarska sekcija koju vodi profesorica Jasminka Petrekanić. Donedavno smo imali i planarsku sekciju na ekonomsko-turističkoj školi koju vodi vodio profesor Majetić i postoji, evo ove godine već ide 13. godina namješovito Mješovitoj industrijsko-obretničkoj školi u Karlovcu koju vodim ja i isto tako vodim učenike u prirodu učim ih kako treba zavoljeti prirodu kako se treba ponašati u prirodi kako se njegove drugarstvo, prijateljstvo i tako. Kako se postaje član Vašeg pa prijateljskog društva? Pa član našeg društva se postaje na vrlo jedan jednostavan način. Dovoljno je doći četvrtkom u 20 sati u prostorije doma umirovljenika u, u Karlovcu. U, u ulici i ispuniti pristupnicu, plati članarinu koja iznosi za djecu i umirovljenike 30 kuna za aktivne članove, mislim koje su radnom odnosu 60 kuna i dovoljno je priključiti se nekom izletu i planinar to. tu. Nas dakle, organizirate izlete, izlete? Organiziramo redovito, po jedan, dva izleta mjesečno. Neki su lakši, neki su teži, neki su jednodnevni, neki su dvodnevni i tako. Tako, recimo, moja sekcija nam je Šovito Endosostobrtič u školi ima svoj godišnji izled tradicionalni koji već sad će biti po 13. godinu, a on, ja sam ga dugo planirao i onda sam ovaj, napravio jedan itinerer koji obuhvaća posjet. Utočištu za mladne, male medvjede u Kuterevu. Zatim gdje se upoznajemo, to nam gospodin Crnković objasni sve o tim medvjedima i tako. Na početku to. Zatim uključuje posjet Krasno svjetištu gospod Krasna tamo i uz molitvu jasno. Zatim odemo dole u Krasno mjesto. Naime tamo postoji jedna velika sirana runolist koja sad već Treći put se proširuje, a to je sirana od jednog mog biš kučenika naziva se sirana runolist I kad mi uvijek dođemo tamo, onda nas lijepo dočekaju sa sirom, sa krumpirom, a stari malo i rak je gucnu i tako, normalno. Zatim od tuda odemo na Zavižan, popnemo se na Vučak, razgledamo najviši planarski dom u Hrvatskoj na 1594 metra gore ima jedan moj prijatelj Ante Vukušić koji je već neki 35 godina meteorolog gore u toj stanici i onda on nama objasni tamo kako rade ti uređaji i tako. Spustimo se zatim dole u Velebicki botanički vrt koji je osnovan 1967. godine uglavnom njegovi su Inicijatori bili profesor Fran Kušan, on je bio profesor na farmaceutskom fakultetu, pa Stjepan Bertović, Marina Klapka, Đurđica Kamenarević i još je nekoliko bilo, ne mogu se sad svih momentalno osjetiti. Uglavnom, tamo ima 2750 biljnih vrsta. Jasno da se one ne mogu vidjeti sve odjedan put jer imaju, svaka ima različiti period vegetacije i cvanja, ali uglavnom mogu se naći dosta vrsta. Od se spustimo u mjesto Kalić pod Novelebita, gdje ako vrijeme dozvoljava, onda je redovito kupanje. Nakon toga posjetimo Kulu Nehaj u senju, razgledamo senj, idemo preko vratnika u pravcu Karlovca i isto tako ako je sunčan dan, onda je sunce kad smo mi na... Vratnik, onda sunce zalazi, od zvora jako lijepi zalaza sunca koji se promatra. Evo, šta bi još... Imate li puno aktivnih članova? Pa imamo tajem. jedno 250, svih skupa članova zajedno sa ovim planinarima u školama i iz našeg društva. I idemo tako, jedno dva put mjesečno idemo na izlete. I još bi možda ovom prilikom mogao reći da je naše društvo tvorac i autor jedne planarske obilaznice. Prije se to zvalo transverzala pa su sad onda ti nazivi po novom izbačeni pa se to zove obilaznica. Uglavnom naziva se Četir rijeke Karlovačke. I ta obilaznica ide od donjeg pokuplja pa preko Svete Margarete, Zadobarja Stativa, preko Vučijaka... Dođe u Kozeću, iz Kozeća ide na Vinicu, sa Vinice se spusta u Belajske poljice i dođe na Turanj van, ide vrhu Vinice su planari iz Dugarese napravili svoj novi dom, onda ide tu da spusti se dole preko Zastinja i dođe na Šanac iznad Turnja gore. Imate li nešto reći za kraj, nekakav savjet za ljude koji bi se htjeli baviti u danom Pa evo, za kraj mogao bi poručiti ljudima i mlađima i starima da se uključe u rad planarskog društva, ne samo našeg, nego Karlovcu ima i još dva planarska društva, planarsko društvo Karlovac i planarsko društvo Duvovac. Ima i CEJ takozvani, to je centar za kulturo istraživanje braća Seljan, pa se može i tamo uključiti. Uglavnom neka idu u prirodu, neka se što više druže, neka razvijaju drugarstvo jer čovjek kad je u planini onda je osuđen da bude samo sa onim koji snije. Dok mi u gradu kad idemo, čovjeka se stanemo leti mišno ga pitamo kak si produžemo dalje dotla u planini ti s njim boraviš stalno naučiš se na njega na njegove dobre strane na njegove rline na njegove mane da pomažeti jednom drugom evo mogu baš ovom prilikom reći jedan događaj ovako mi je ostao u sjećanju tamo 1983. godine smo bili sa planinarima na Triglavu i kad smo došli gore na vrh Tri glava bila je jedna... Naša članica, sad ja sam Boga mi izaboravio ime da rečem koje drugo ime ne bi bilo u redu, ona je imala jednu jabuku i ona je tu jednu jabuku razdijela na osam dijelova i svakom je dala jedan dio. Tako da vidite, a što se tiče mladih ljudi, ja sam sretan kad im pokažem te prirodne ljepote, kad ih odvedem negdje u prirodu, kad ih odvajam od alkohola, od droge, od sumnjivog društva, od zagušljivih i bučnih kafića. I onda se ja osjećam još uvijek kao da sam tamo kad sam počeo planinarići.